I kvällsposten... I kvällsposten idag står det en rubrik... Lundabos slår långreserekord. Reser 28 300 kilometer. Vi har honom här. Välkommen rörläggare, Valfrid Linnemann. Hur eh, Berätta nu lite grann om det här. Var, var, var, ja. var reser ni? Ja, jag reser ju från Lund, alltså. Det är, mm. ja, det är det. Men... Alltså det... reser jag bort ifrån. Det är, det, är, det är ju... Jag har ju varit på väg nu väldigt mycket... Det har ju varit, alltså jag har varit på väg egentligen till orienten. Mm. Ja, det har varit främre först och sen till att jag tar bort orienten sen alltså. Mm. orienten ska jag ta sitt senare tillfälle. Mm. Sen till Italien. Jo, det är planerat men nu har jag ju min rörfirma som jag måste sköta. Har ju, det är mycket med den alltså, det ska mm. ju mycket grävarbete och sådant. Så måste jag, mm. alltså. jag har ju nu rest mycket, jag har ju, ja... Jo, jag skulle resa ner till Japan, ja. För att reklamera. Jag har fått rör, jag, jag har fått... Eh, jag har varit på väg många gånger, alltså. Men så är ju den här... Uh, min vän eh, Björklund, om han har känt... Eh, Olof Björklund. känt här. Mm. Eh, mm. Jo, det är en min vän jag har, jag har som Ja, men... Mm. Han, eh, han är så lev mig. Jo, så... Ja, alltså. Så jag har alltid packat... Jag skulle till Japan, va? Ja. Så Jag, var, jag skulle kan reklamera för några rör jag hade fått. Det var, ja. Ja, det var, det var bra, det var inga dåliga material i dem, allt. Nej, nej, det var bra, men de var inte ihåliga. Ja, jag, ja. jag tänkte, jag, var, jag skulle åka ner och klaga på det där. Ja. Vi får Nå. betala mycket pengar för det. Berätta lite grann om... Jo, vad. så kommer han då, eh, Berlund, eller vad heter han? Ja. <laughs> ja, så kommer han... Ja, och, och oh, oh, Berglund heter han egentligen. Han har... Uh, ja, det... Det där uh, Björklund är Nej, alltså, ja. Men uh, Berglund heter jag, sen Sven Bärlund, ja. Det uh -huh. är en väldigt trevlig karp. Uh -huh. han är elak. Uh -huh. Jo, han pikar med där. Bara för ja, så. det. Jag, jag hade ju packat allting klart och hemma. Uh -huh. Och skulle resa vi, Så jag har ju rest fler jag gånger. Men jag har ju aldrig kommit längre än till Åkarp. Alltså, men... Men det har blivit många kilometer som det står i tidningen ja. också mycket riktigt. Att det, beror på, det beror på det att det, det är precis men, som man rör. Man fogar ihop det så blir det en lång bit. Men, uh, men och varje nu. gång kom han med sina tavliga kommentarer. Bara för att jag blir så förbannad på sådana där människor. Så springer ja. och snokar i folks affärer va? Men vad, vad, Varför man var ska ut och resa? Behöver man ut och hans där och, och snurde i åka? Och ja, jag har så ledsen så jag åkte hem igen. Jag kommer. Och, och fru, ja, det är min fru har sagt till mig att du ska inte var ledsen nu valfrid utan åkte i, Ja Och då börjar man packa upp igen eller packa ner igen Och, det, och så är det alltid något besvär på rörläggerien som man måste fixa eller Ja så har man ju då packat ner, jag brukar alltid ha några rörstumpar med mig också Ja, Sen, det kan vara bra, har man så blir överfallen ja. Blyrör är det Det är väldigt bra saker det där, om han vill ha så har jag men det här nu... Jo, så, nu, så kom han och så förstås med dessa Otrevliga, tarvliga kommentarer ja. Vad är det på? Jag, jag, jag åker på alla uh, hål i världen Nej, ja. jag, Och jag som har varit på väg till Shanghai Och allt det där, det är så otroligt Så tänkte jag kanske just i detta nu Ja Hade varit i Tokyo Om inte bara han hade stått där Och och sagt Vadå? Ja, och jag som hade ont i ryggen och alltid mm. jag, jag hade ju så gräsligt ont i ryggen Vid den där tiden Ja, det var. Det var, inte, det var inte första gången, utan det var några 3000 gånger ungefär när jag kom. Jag tänkte, nu jävlar ska jag hålla mig från fönstret. så då står han och klättrar han in liksom i kupén, ja. ja. Var ja var och så säger han det där till mig. Och men jag då... hade ju inte i ryggen, jag kunde inte räta på ryggen heller. Aha. Och jag, hade, jag tänkte, det var väldigt bra att packa på den på det viset. Ja. För jag var hopplig här alltså. Ja. Så jag var ju bara till lägga väskorna på så skulle jag och Så det var ju bra på det viset, men eh, man ser ju så lite. Jag tänkte, jag får inte se mycket om världen, men... Eh, Tänkte, är man rörläggare så är man. Man kan ju alltid titta på rör och sånt i gas. Ja, tänkte ju jag alltså. Ja, ja. Och när man nu kommer... Och jag hade ju bespessat mig på de här fina rörlinjerna i eh, Bombay. Och jag, ja. Ja. Det är inte dåligare. Nej. Nej, i alla fall. Jag hade ju bespessat mig på att få titta på den där bubblan i dem också har hört. Ja. Ja. Nej, och så, och så kommer du? man nu till Åkavar. Sen blir det till att vänja. Jag... jag blir så ledsen på sådana människor. Ja. Vad är det och han Ja, han bara ställer på att titta. Och jag kunde knappt försvara mig heller när man... Jag hade tänkt att pika han för att han var från en på ett slag där men mm. slänga till honom någon grovhet men det jag kom inte på det och jag trevade efter röret och slog men jag kunde inte jag fick några in några slag på tårna på honom så ja. bara, men jag kunde inte komma upp för, för ryggskuld och jag, vad då, det är så, och så precis när man ska resa jag som alltid har älskat att resa så jag bara kom med denna lilla bit men vad sa vad Jo alltså han sa ja jag... Ni menar Börlund alltså? ja. ja, ja, jo, jag hann ja, den. Otrevlig typ, den där från och Jo, när jag står där i kupet. Så är fönstret ner i mig. Det är så här rämmar man drar i, va? Ja. Jag hade fått få lite luft. Det har ju visst jävligt dålig luft i åka. Men alltså, jag, jag tänker mig, det är ju bättre det. För jag hade ju huvudet så lågt. Det var ju, det var ju andra passagerare också i Ja Så jag var ju inte ja. så lätt för en annan. Nej. Jag hade inte som klivit upp och höll mig i och skulle ut och andra. Då stod han där ute och vad säger det där? det där. Ja. Va? Det där, Ja! Och så stod han bara där och... Och, och så sa så Ja. Och så stod han alltså, så här på och sa så här. Ja. Det är så. Ja, sa han så här. Jag sa Wolfram, du, du rör på dig. Ja. Så, ja. Det är utroligt. otroligt, ja. ja. Jag blev så nyss det hem Jag fick gå till doktorn, också för ryggen ja, Va? vad, vad hade hänt? Ja det var inget fel på ryggen Jag hade bara knäppt ihop västen med hjulpet Ja